Bartalovics Zoltán, idő. Mit mondhatnék? Akkor még féltem a haláltól, és nem gondoltam másra, mint télen a télre, nyáron a nyárra. De nem is. A történet nem itt kezdődött. Valahogy átvészeltük az őszt, s mire a hó elalélt, rajtam kívül tán mindenki tudta a bajok eredetét. Tudták azt, amit a gyermek fel sem foghat, ha biztonságban érzi magát. Kis bogárkák zümmögtek szerteszét, a hangyák felsorakoztak a küszöb alatt, kisarjad a mag, és ahogy emelkedett a fény a fényességben, úgy szédültem ki a levegőre, ahogy a napra forgó ha vizet lát. Figyeltem a rügyek pattanását, mint vált levére a világ, s az itt maradt rezgőfű búgáját lobbanással szórtam a délutánba. Túl voltam a süteményen, a földből kikapart cserebogár lárváját morzsával elvetve temettem vissza, és olyan mély emberi érzés szabadult fel bennem a kertben állva, hogy megcsókoltam volna minden anyóka kezét. Első, önálló melege volt ez a szívemnek. Addig csak mesékért könyörögtem, Játékom több volt egyszerű kockánál, mert ahogy elgurítottam azt, minden oldalán vitézek, hősök sorakoztak fel, hogy lobogó palástomat megcsodálhassák lovam hátán. De akkor nem törődtem e A nyomorgó nép akkor várhatott, mert a pörgettyű melegség belékúszott az ingembe, bőrömön jó izűn elmerült, arcomat önkéntelenül is a napba fordítottam, hogy ébéli álmaim hunyorgását előhívjam, ahogy a véráram körülöblögette a szemhéj vékony hártyáját. Jó volt így álnom. Elhittem a csodák igazát, magam is szőttem hasonló vágyakat, és nem értettem, hogy tágulhatott meg a lég ilyen hirtelen, hogy lehet a messzi most oly közel, hogy elérhetném tám még a fellegeket is, ahogy pamacsokban úszva fejem fölé tornyosulnak. Mint mondom, akkor még épp csak látni tanultam. Szüleimtől méterenként távolodtam el, Ahogy fedeztem fel az egyre nyíló virágot. A kövecsek is furcsák voltak, Némelyek csillogtak tenyerembe lötyögtetve, Mint a forgó kaleidoszkop lencséje, Ha búcsúból jövet vásárfiát kaptam. Istenem, olyan jó volt a meleg, Olyan jó volt a délután, nem tudtam, hogy gyermekkorom egyetlen napját csúszom át a felnőtt világba, ahogy kisutazásom végére hazasiettem én. Otthon aztán, hogy elmeséljem az élményt, zsebeimet ürítve az asztalka sarkába helyeztem mesés kincseimet, és már nyílt a szám, könnyű kis kabátkám lecsúszott a vállamról, és mondtam, mondtam a végtelenséget, a hinta messzi futását, a dalt, ahogy erősödött bennem, a melegnek azt a furcsa színét vagy színeit már magam sem tudom, de mintha tüzek és vizek ott keveredtek volna a lábam előtt a konyha hűvös lapján topogva. Láttam, hogy valami baj van. Anyám csak meret valahová, kezét mégis hajamhoz dörgölte, mint aki csak félvesi magat. Üres szája reszketett, talán még mosolyogni is próbált, de oly ügyetlenül tette mindazt, hogy egy csapásra mindent megértett. Mondtam, átmenet volt ez részemről, egy valódi próbatétel. Már tudtam apám erős fogyását, erejének elvesztését, madárcsontá aszalódott testének utolsó vergődését, ahogy fürdővízbe merítve érezte csak könnyebbnek a mozgás úttalanságát, s nyílt vele a föld kis kapálózására. Valahogy hiába múlt el ezer év, Hiába koptattam el rám maradt cipőit, ingeit, ruháját sem emlékszem már, csak széles tenyerét érzem kezemet fogva, ahogy szörmekesztjűjébe bújok. Néha csak úgy, mindegy az éjszak felveszem, hogy lássam, sohasem érem el, de tapintását ősidők óta őrzöm tenyeremen.